Irratzaioa. Egun honen entzuleok, gaur berritzar batekin emango diogu hasiera gure irratzaioari. Bat arratzaldean Volkswagen lantegia itzi zuten. Lantegiak botatzen duenkea barrua sartu zen. Honen ondorioz, lau langile hil ziren eta hogei birgen del camino ospitalean daude. Azken hauek ezin dute arnaza hartu. Hogeita hamar pertsona itxugeratu ziren eta berrogeik biriketako arazoak zituzten. Volkswageneko jabeek beheratzireunda berrogeita hamar milioi gastatu du barko dute lantegia konpontzeko. Lantegia momentu zitsita dago eta horrela segituko du beste bilabete gutxienez. Lantegiko aseguruak mila eunda hamar milioi ordaindu barko die istripu hau pairatu dutenei.